Їди ти, гуцулик бісу, хоч і Богом посланий. Якщо так, плати. Оперлася руками в клуби, зелені очі засвітились, як у кішки, що забрала до собачої бути. Ніби я тебе просив, була б моя піонерочка випрала. І голосніше він кнув приймача. Даніна Матвієнко полонила душу трохи дивною фразою, в якій чомусь пір'я закотилась, як повір'я у траву. Марта вилетіла із світлиці, наче тій валувало полум'я. Впала на свої пухкі подушки, ридання тіпали її плечима, садила кулаками в білі пуховики, знесилено нишкла, потім знову відступала до неї тупа, осатаніла і від невжитку злість. І все починалось спочатку. Скільки тривало, вона не пам'ятає, як і не пам'ятає, що було потім. Вона й досі переконана, що на неї було напущено циганського туману, який іноді обволікає сарматський горб. Чула на своєму тілі його великі пропахлі тютюном і деревом, і дурманом руки. Чула його тварді іронічно стіплені губи, і вперто, як дитячу лічилку, повторювала своє, вже безвільне «ну-ну-ну-ну-ну». І Лев усю ніч усміхався до неї з картини беззубою усмішкою, і не нецікаво от нього, а підморгував Марті. «Казав же, вилікую тебе, солодашко, казав же!» Якось винувато і гарячковито відповідає він на її «Ну-ну». Сармацький горб покірно віз їх із вечора в ранок, щоб нову викинути на солоний берег буття. І наступного літа на її городі таки не було опутало. Ніхто з мешканців Сармацького горба не знає й досі, що скупає щадлива усьому Марта, яка хоч і дягається краще від своїх ровесниць, але економить навіть на сірниках та електриці. Газового балона для плитки її вистачає на 9 місяців, якраз настільки, щоб крутя, появляється нова дитина. Саме оце Марта проведжала свого Гуцула аж до Косова, де купила йому весільного костюма і золотого годинника, і що вона на зерці йшла за ним гірською стежкою аж до Верховинського села». За цими терпкими спогадами Марта не почула, як заграло радіо за дерев'яним орлом, і вікно від досвідку посизіло, наче молодий льодок на бузькому кільці. Спокуття вже визирала зашита левина паща. Марта різко скинула із себе ковдру. Було і скисло, було та збігло за водою. Мій гуцул уже грилицю дітей намножив а на моєму дарованому костюмі цуцик відсипається. От, дурна, стільки грошей розтринкала. Накинула строкатого бойового халата і вийшла на дворище. Горланить піньо в курнику, і Марта вирішує. Продав молоцюгу, тільки не на заріз. все одно до моїх корей ходитиме, поки молодий півень увійде в силу. Підкова рідко погоджується на те, щоб навіть у скрутний декологоспу період городищенці працювали неділю. Світ створювався богом чи чортом досі не встановлено у будень, а не у свято. Не я це вигадав, не мені його переінакшувати. Городище також будувалися у будень. А то дотумкалася в нетребівці. Оголошують не свято по місцевому радіо. Приходьте на мітинг у робочому одязі, бо поїдете на поле розбирати буряки. Тьху, гаплив на петельку. Оце такі нові обряди вводить ледача голова колгоспу. Нікада. Це слово підкова вживає у нападі найбільшої рішучості. По той бік цього «нікада» для нього вже нічого не існує. Якби не дулися на Маркіяна Тадегівича інші голови колгоспів за те, що сам він вифранчується у неділю і джинджористо ходить по базару, нічого не купляючи, Підкова все одно нікого не пошле в неділю на поле, і відступається від цього правила лише в короткі літні жнива, коли городищенці самі виходять на роботу. Мусив він піти на це і минулої неділі, бо із заходу посунули важкі драглисті хмари, небо за бугром заповстяніло ось ось ці конем жичка. Тоді надриватимуться в болотах мотори, мокнутимуть під дощем люди, лаятимуться в гаплики в петельку водії, городищенські та прислані звіниці із військової частини. Цукор тоді піде солоний, хоч підсипає його в борщ, а не до чаю. Минулої неділі городища працювали, тому сьогоднішня, вільна, солуча їм удвічі. На базарі Марта зустрічається із своїм братом Богданом. Кілька разів, але обоє вдають украй заклопотаних з правами людей або ж незнайомих. Можна було підійти, якби Богдан щось купував, і йому потрібна жіноча порада. Але на купівлю він не дуже охочий. Кілька місяців буде обдумувати, чи варто тринкати гроші. Може, щось краще і дешевше появиться згодом. А може, це саме можна буде купити в магазині з дешевених товарів у Рівнополі? Марта заздалегідь знає про його наміри – і в таку неділю не відходить від Богдана. Знає вона, що сьогодні він нічого не купуватиме. Тому навіть не відтаються. Завщаджують свій добрий день на потім, коли розпочнуть недільний ритуал. А розпочинається він одразу по обіді. Хоч минула неділя і була будним, Марта не забула, що сьогодні її черга на гостювання. Після базару вона перевдягається – Узуває нові з м'якими шелестинками, як копірувальний папір на столі Сянька Барвінського, халявами, чоботи-панчухи. Довго розгладжує їх на твердій загонистій лиці, починає на всі боки викручуватись перед дзеркалом. Їй завжди здається, що дзеркало намагається щось збрехати про неї. То відобразить її надто молодою, то раптом ж бурне, попідовчі такі тіні, що... Романа Лебединс змогла б засвідчити побої. Єдине, чого не фальшувало дзеркало, Мартиного гінкого стану і великих годливих грудей. За це вона вибачала люстру його витівки. Уже взута, але без спідниці, Марта ходить по хаті, стежачи оком за своїм відображенням у дзеркалі. «Ну-ну, щоб наша доля нас не цуралась», каже вона, щоб перевірити, чи достатньо підфарбувала губи». «Все гаразд». Одягає світло спідничку з маленького розпіркою спереду, то піднімає її вище, то знову опускає, щоб спідничка якараз сягала колін. Над сармацьким горбом лунає хльосткий постріл, на який одразу одгавкнув кілька городещенських псів і задеренчали віконниці у мартиній хаті. Марта вислухала і постріл, і його відлуння, застибнула на габлик спідницю і подумала сини приїхали до подорожнього. Богдан ще не отримав свою преміальну машину, бо на базі нема білого кольору, а тому запрягає бригадирських коней, умальованого воза, припасовує шори, розцяцьковані мідяними заклепками. Він весь час поправляє на своїй шиї блискучу краватку, яка проти сонця схожа на підвищену на Богданових грудях рибину з лускою. Лунає постріл над городищами, Богдан ховається за борозенкою коня. Який довго січе вухами, обнюхає блискучу кроватку на грудях свого погонича. Не бійся, це перепадя заводить вертольота, заспокоює він коня, але відчуває, що це більше потрібно йому, ніж борозенному сивкові. Приїздить під свою хату, вимущує воза свіжим сіном, застеляє його кольоровою варетою, миє руки бусковим милом, доколониться, висмикує невиголену волосинку на шиї, оглядає пляшку з коняком та на їдки на столі. Тепер їде по Марту. Живуть вони близько одне від одного. Богдан застався у батьківській хаті, а Марта, коли вийшла заміж, купила собі обістя в прилежному кінці цієї ж вулиці, де одягувала свої літа. Їхати до сестри хвилин 15, і то, коли добре притримувати вішки. Але ритуал гостерів довго їм обходиться. Правда, розрахований він на всі городища, тому Богдан їде до Марта через усе село, Вітається із стрічними, зупиняє коней біля магазину, де надокучливо вибирає пляшку жмеренського сетра, збовтуючи його і розглядаючи проти світла, п'є гальбу пива з чоловіками, перекурює, а знову підбиває сіну на возі, аж тоді їде по марту.